щоб чоловік забув про все на світі. А про що думає вона в такі хвилини? Я лоскотав губами ніжне Оксанине вухо. Про що ти думаєш, мала? А не про що? Все ж таки про щось думаєш. Щоб тобі було гарно. А про себе? А про себе нічого. І ніколи? Хіба я знаю, в жінок воно само думається. А може не там, де в чоловіків? Де ж саме, скажи. Безсовісний. Тоді хоч покажи, як тобі не соромно. Ох, які ж ми були ще молоді. На цілі тисячі років молодші за Клару Цеткін, яка вигадала міжнародний жіночий день 8 березня, і за інститут марксизму-ленінізму, який, друкуючи у повному зібранні творів Леніна листи вождя світового пролетаріату, до дружини московського фабриканта Інеси Арманд безжальною рукою викидав усі сторінки, наповнені чулістю і ніжністю, сухо зазначаючи в примітках «Наступна сторінка листа втрачена». І за тракторну бригаду Паші Ангеліної, дівчата якої, коли вірити газетам, проміняли чоловіків на трактори, а любов – неуспішне виконання планів і завдань «П'ятирічки». Найголовніше ж, ми були молодші за всі газети Радянського Союзу, хоч газети живуть як метелики, всього лиш один день і вмирають завжди молодими, і, може, наймолодшими з усього сущого і вигаданого людьми. Та ми з Оксаною були молодшими навіть за газети, починаючи від районного комуністичного степу і до Ленінської правди. А газет у нас навіть в голодні роки виходило стільки, що ними можна було б застелити всі поля. Благословенний місяць серпень. А він не кінчався для нас з Оксаною, і літо не кінчалося. Заколисуючи нічними виспівами цикад, теплий степ, воно не пускало його в холодну осінь. Червоним жаром горіло в нашій крові, і ми забували про все на світі, знали тільки власну пристрасті, жагу, знали, що ми діти чумацького шляху, що ми селяни, селяни, селяни, і хай сидить у Індії Арабіндранат Тагор, у Кремлі – Сталін, а за океаном – Трумен, а для нас все визначається незримими підземними силами, від яких залежить усе на світі, які дають життя всьому сущому, недаремно ж, коли селяни виходили у весняні поля, на перше тепло, зодягаючись у все святкове, але босі. Первісна чистота підземних сил, їхня незбагненність були вилінням і запорукою природної селянської сором'язливості – і цноти. Селяни берегли цноту темно, безладно, несвідомо, як саму землю, а тоді любили так само темно, відчаєно, в тяжкій радості. І не боялися розтратити свої сили, бо вірили в їхню невичерпність, що нагадує невичерпність умілого викупаної криниці. Чорна земля українських степів і життя на ній виграє такими несамовитими барвами, що рве душу до самого Бога, небесного, і щасливий, хто змів пустити ті барви в свою душу. А вже червоніють помідори і ходить осінь по траві, який ще там обіса горе, коли серця наші живі». З тим розжареним, мов куля небесна, серпнем, ми дожили з Оксаною до самої зими нового, 1952 року. Нам і зима видавалася літом. У своєму щасті ми були добрі і щедрі. Я з своїм дипломом ученого агронома замахувався мало не на те, щоб нагодувати весь світ. В Оксани наміри були набагато скромніші – нагодувати людською їжею бодай агростанцією. Коли я повів Оксану до нашого закладу громадського харчування, вона вжахнулася від самого видовища фірменної страви баби Векли, рубаного шніцеля з макаронами. Шніцель зовсім неїстівний і тяжкий, як ручна граната. Макарони – ніби порох для гаубиць. Війна вже онколи закінчилася, а тут не харчі, а боєприпаси, якими людей заряджають для битви за комунізм. Оксана все перевернула в їдальні до гори дном. Бабу Веклу не було куди діти, бо на агростанції панував залізний закон збереження енергії, речовини людей. З цієї замкненої системи нічого не випадало і могло хіба що переміщуватися в самій системі. Тому Баба Векла лишилася в їдальні, але з умовою назавжди забути прорубаний шніцель з макаронами. «Та хіба ж то я сама била себе по широких стегнах Баба векле?